ریاض السالحین حدیث نمبر سلور سواد و کمش پیتا چار سو اٹاون نمبر حدیث تے وعن نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جلس قالا جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الممبر ابو سعید خدری وچکین آس نبی علیہ السلام پر ممبر باندھیں وجللس نه او منګم کېنا چار چاپیره د غې نه پو شور په ک راته که نه وجللسنا منګم کېناسی چار چاپیره د حضرت نه حظت په منبرو چا چاپیې خلک نا عاالم چې دا چې په منبر کي نو چاار چاپیرې خلک نه کني په قاله نووي نه ان مما ااخه فاللی من بعددي ب آغا چ یقینا آغا چ ز یریغم پتا سو باندې زچ د کم سې نېریغم پتا سو می باندې رستو زمانہ لو آشه دې یفتحو چ فرابن استیجی کلا وب کلیجی من زهرهت الدنیا وزیدت ها د خاصت دنیا د ترو تازگی دو دنیا او د خاصداري پتا سو باد الدنیا ان تاسو باید د دنیا په مننه کې محبت کړه ګیر شي اخر بوزنه پاتشي دنیا غاړه بنگله یوه دی بچي او اولاد اکل کړه ما يو تفعلیکم من زهرهت الدنیا او زینتها مشومان په دین بین دینو پوه شي چې لږ څه پیسې دا جمع کړي ما يو تفعلیکم چا ته نه ورګي پوه چې مشومان دي وای چې متبرجی او کورګونو مالک شو ورکه جېرو دې غوړه دی مرګي غوړه دی خو پیسې ورکه او ته تیار دي ما او ته وعلیکم من زهرهت الدنیا وزینت ها پیغمبر پاک وې زې هرې غم پتا سو زمانه رستو چې پتا سو با خزانه کولاو کې شي دنیا مینه با پتا سو کولاو شي مينك او په دنیا مینه کې به مشغوله شي او خیر بد نه ییږي متفق خل له ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیه السلام ویل ان الدنيا حلوه خزرته بشکه دنیا خو غدا او تازه تازه دا خو غدا حلوه شي به خوګي کنا په لړ کې وته کې نو څوبه تفریری او یا څه یم مزه کولې نه مزه دارا او دیرا, او دیرا مزیدارا جولا شویم دا خواندیم خوک دی او بل کاریم دیرا مزیدارا خیست دا دنیا مثال د غیره خوگا ام دا او تر و تازا ام دا لسلک روپیز یک مخلکی دی که نا پری بیری خو دشتا که که دا که دا حلالی پری پر ری چر دا دنیا دُنیا حُلوَةٌ خُزِرَةٌ دُنیا خوگا او تر تازه ده د قضې تر او طالغي باندې سړي دوکه کېږدې زرخه زر دوکه کې وي وان الله تعالی مستخلفكم فيها ابي شكل جان شين ګرځون کې د تاسو رافي اپ دي دنیا کې د يوبل تاسو د يوبل نه رستو پاتې کې د الله ځله خليفه ګرځي پرزم کې کېنا الله خليفه ګرځون کې رستو د يوبل نه فيها اپ دنیا کې مشران زیو که شرانداغي په زی خلیفہ جوړی پلار دیو بیا د روړو بیا تشوی بیا د شو بیا د شو بیا د شو پسې ځان ځنګور یل الله چې سره کوم کار کوي کا تاسو فقط کو دنیا او تكن نساء د ځان بچکی د دنیا او ځان بچکی د خزونه معنا دنیا مګټ او خزې مکا نه معنا دا وخانه ده خاز حبکه حدیث کې د رسول الله صلوات الله کوي تزوجو نکاحو نو کوي چې تاسو اولاد ډیر شي نو زه په امت باندې ډیر واجب باندې فخر او دنیا ګټل خو حضرت سليمان عليه السلام دنیا نه وا هغه ټلو बंगلو کې او قسمه قسمه قسم سيزونو دا مانا نه دا هغه دنیا چې د بی دنيي اغا خزا چې د مکر و تدبیر او د دوکې سرین و اغا منه دا اغینا زان بچ که ولی دنیا پا مکر حاصل اکه پا اغا کس ما دوکو بانه حاصل اکه پا حرام حاصل اکه لو دا دنیا نا زان بچ که اول کار نیخوا او اغا خزا چه تدبیر او فکر او په غلو سجون دا لمسی او د دنیا سیدتا اچه لگا پا شان دا شیطان نو لودار خزنه بیا ځان بشکول پکارځه ها رواه مسلم النقل کړي د امام مسلم زکات اوخذو فټنی دئ زیاتې دي نو فټنی زیاتې دي چې ما هغه مختله خزلا شي نو شیطان به لوګو لبرو ګورا لوګورا فکته ولوګورا یا چې ته خو او سلو سره ګډ ور شوې لو کو سره نږدې شه دا چالو کا لا غلط به هرحال خود خود نزان په خپل په کار دي د خود عزت ل تعالی مناسب ني شيطان بده خامخالم سي احيانور خزي حوان انس رضي الله تعالی نو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلی اللهم لا عيش الا عيش الاخره یا الله نشره جون مگر جون د اخره څور خوده د اخرت جونده نو داغیدو پاره په کاچ خلک کوشش وکي عمل وکي او دا ظاهری دنیا چې خوګه ده خېستره د نه زانو ساتی بس دنیا ګټل مننو خودو دنیا سره میره هغه منو با بوجي میره به سنه ساتي لکه منګه حدیث وختوی چې نبی عليه السلام ز پتا سونې یې ګم د فقر نه ته فقر کې نو نه یې ګم پتا سونې د بي دي نه او چې تاسو خپل مالدار شئ معلومه ملاو شو نو تاسو په شوق ساته ادارې په حاصله ورګي په زیاتواليبانه نو دا رديز زیاتوالې د مال په تاسو داسې هلاک کی لکه څنګه چې په خواده هلاک کړي پوه شئ دلته موږ متفقون علیه و عنه او نخلد حضرت یونس علیه السلام تعالی انونه قالا ویتبع المیت ثلاثه زی او مری سړی سيزونه خبر مری سړوانی اهلو و مالو و عملو داغه اهلو مالو عمل داغ روان دي پير جو اسنه نو واپس شي د سيزونه و قبر نه وي او باقی شي داغه سره یو سشه واپس کیږي يرجع اهلو و مالو واپس دې قبر نا خپل واه داغه او مال داغه و يبقى عمله باقی شی عمل, عمل داغه چا عمل خو ف ان کان خیرن ف خیر و ان کان شر ف شر ک عمل خ کړي او د معاملہ بو سره عمل بد کړي او د معاملہ بو سره بدوي متفقن عليه اتفاق کړي شی په دې حدیثه د بوخاري او د مسلم وعنه نقل اذا حجرت عنس رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعتب عن ام اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغوا في النار صبغتا رب استشئ رب استشئ اغخ نيمتون هدا خد یادار دار د کوم زینبه باندې ویشته شي من اهل نار د ور نه پوره د قیامت کې فايصبغوا في النار صبغتن رنگ کړې و شي وی آغا صبغہ اصل کې ویلې شي پنيمتونو کې پټول لاغه با رنگ کړې شي وی پور کې پنيمتون سرا پښې پور کې صبغتن په پټوال د پنيمتون قسم ما قسم پور کې با فايصبغوا في النار صبغتا پس دا قیامت تور زبا او دنیا دار او خلکو کي دا ټول نژاد خوشاله سره ته جهنم نه ابس شي شي ابار ويست شي اباد شي سب صبغان ارق معنا صبغتان چي لارجره دلته معنا اغا پتول پنیموتنو کی چه پنیموتنو کی پتوی نو اب رویس ریشی سم یو قالو بیا با اویلی شیغتا ای ابن آدم حل رئیت خیرن قطو حل مرد بیک اولاد آدم علیہ السلام وزید آدم علیہ السلام آیا لیدلیتا خیر چرے مخیر آ تیر شوه پتا سره متون اچاره آ چرتا تا خیر لیدلې چرتا تا سو خوشالي لیدلې وا رواي بدې الله ماشه خوشالي نور غره ولې دنیا کې دا خوشحالی دي گاډي دي اجازه نو کې ګرځي دلی ټول دنیا سفر کولې مزید غټول دنیا لري دي دی, دی بوې الله ما چر خوشحالی دلې نه دا نه چرې په یو خوشالي تیر شوه واللہ قسم بالله ازما با رب ما نو خوشالي لیدلی داړو خوشالي په زه تیر شوې ما دا وایو زه کچه دیو جهنم ته تلې دي دنیا دار وو زګناونو په وجبان دي لپس جهنم کې چې کوم سختې ده تیرې کړې ویری دي نو دا غینم مکرټو له مزه تیرې شوې جهنم پتلو ده دنیا ټول مزه ته یې شېری پوشی وَيُوْ تَبِعَ شَدِّ النَّاسِبُوسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُسْبَغُوْ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ حراب و استیشی حراب و استیشی اغا سخت خلقونا پا تنساکی پا دنیا کی دا جنتیانونا فِي الْجَنَّةِ نو اغبا پرکلی شووي په پټوای په جنتونو په نیموتونو کې د ټوله زیات آګارتن دته سی د قیمت پړ چې د جت تروی شي ویللی بشي یا یبن یا ب آ دم اولاده د م سر عمل را ته ب کارتو تکلیف درېته سر تنگ چې بس تنګستې او تلی چېر تلیدللی دی حال مه بکه ش دتون کارتو آیا تیر شوی رے پتا بانی تکلیف چرے تاچه تا سختا تکلیف تیر کرے دے نوائی بدے لا چرنا واللائی ما مر ربی بوسن قطو زنیم تیر شوی ندے تیر شوی ما بانی تکلیف چرے ولا رائی تو شدتا قطو او ندے لی دلی ما تکلیف چرے او خف زکا دا جنت پت او د آو دا نیمتونو پا حاصل اولو پا جنت که دا چه کم وقت ترکره نو دا دنیا تکلیفونه او دا دنیا آغا تنگ دا ستیبتی یری شی وی ما تولو مر پمزو که وقت ترکره ری پوشی ما تولو مر پمزو که وقت ترکره ری مسلمون او که کنو او دق наход بعد هاده ع smoke دقا امان ههه، اود قرعی تعدولی و ورشت شکاہifer و امانًاد و memorized نیوش ده من قjemبق Detaz قبلب البشر و معامل واداو یو وی دا وای دغه د ځې ځان اورې پخلار سلام مو تاسو پرځې د نړۍ یو د بل عبادت ولا رئه تو شدتن قدتو او مان دل دل سختی چری اې دې چې د جنت تطلې وې له جنت پوتلو نیموتونو مزه چې د اولې دې لو د دنیا تکلیفونه سختې نارې لوګي تندې اته رسېږي ونه ملي دنی دا مصیبتونه او تکلیفونه اول په تیر شوهه ما اصل کې سباغه یسبغو په معنا په بوکلاس کا تکول او لاس دوبولي د چ پاغه نعمتونه کې د جنت دوب شو ارسته یې شو ده چه ده جهانم پاغه کند ورون که دوب شو ناغه ده دنیا راحتو ندی ایر شو اس پوشه کنه ده دنیا راحت راحت ندی دنیا تکلیف تکلیف ندی اصل راحت تکلیف او تکلیف حقا سره اده جنرد او دور ده سواهو مسلمون بکار چه منگ ده غیر پار تیاریو کو ده جندگی ده الان نکی گوڑا ده دوخو دینن جنازه یولس یولس بجیدی پوشه چه نور بلا سورک ملی. اس پ دنیا وانل مستورې د بې شددا در الله او تان نو قالله اوی قالې رسول الله صله الله عليه وسسلام مدنیافلاختې الله ممسلو مع یا جاو دو کوم اس باوفلې نه د دنیا پهبلله دا مقابله اخرت کې مګر پشانتهداغ چې ګځ چې ګځې یو کس چې ګځې یو تاسووخپله کوته په دراب کې۔ اې د دنیا الله مثال د اخرت په مقابله کې دا څه دی لکه یو سمندر یو کسب کې ګوتہ کی دي لم ده کې ابياروبه نو په دې ګوتې کته کې دلو لو سراب د دریا او په سمندر کې نوو کمي شي کمی ګنه نا فلی نو د ګوري بما یرجعو چه په سوا پر شودا سره چستا دې ګوت په سرو بون خطري لو د دنیا مثالم دا سره دنیا مثالم دا سره ګوره څنګه چې د سمندر او بو ګوتا pore معمولی غندې او براشي معمولی غندې وبو انخلي نو دا رنګي او د دنیا نسبتهم او غنا پوشه د دنیا او د اخرت مثالم دا سره د اخرت مثال د سمندر دی او د دنیا د موضوع مثال د کوټه سره په وس کې د لدو بودی معمولی رواه مسلم او د دې معمولی شیزه لپاره مخصوصه نه او عن جابر رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم مر بالسوقی والناس کان فته ته د نبی عليه السلام په بازار باندې او خلک چا ځکه نه فته په دواړو طرفونو نبی علیه سلام په بازار تیره ده او خلقو کانا فتحه پدوارو طرفونو د بازارو لکه سړی په بازار تیری گلو یو طرفتن بازاری بل طرفتن بازاری پدوارو طرف ای کنی فمر را بی جدین اسکا میتن تیر تیره ده نبی علیه تیرشن بی علیه سلام پیو پسکوری بانده پیو چیلی بانده اسکا چراغی و گونوالو پوڑا چیلی پوڑو غگونو بانده تیر شا بایی تین چه ملاو پوشکرن ملا چیلی و اگونوالو پاگه نبی علی سلام تیر دا فتناوالهو روی غستنا اغیر دا نبی علی سلام آغا چیلی فا آخازا بی ازنیهی اوینی ولا دا غگونونا آغا چیلی سوال لازی مردار شیخ و پلاس بانده نیول دا خلاس پلی نبی علیہ السلام لازدان لگنده کول چه مردار چه پیر آغا سرنا آغا پلیتی چلواندئی پا لازکی روانو لاس پلیتئی خو آغا چه آغا اوچوا او دوگو گنو نی نولیو اوگو گنو که دور اصنی چوچی که نا د گنو نبی علیہ السلام چه لئی اوچا انیو ولا بیوی بی بی. ایو کم یو حبو ایو کون حازالہو آیاستاسو کم یو ستا سونا خوخی چیشی دا چیلې دغه د فار په پا یو درهم باندې داسه سوغستا چې دا, سو دا چیلې د غوغونو نیلو لري و مړه دولو غوغونو والا دا بستا سونه سو په یو درهم باندې والی قالو نو یو ته خلقو د بازار بازار کې اوسې خرسيږي خدا نه خرسيږي دا مرده را غوالا غوغونو والا چیلې مړه خرسي دا ارشی یو سا قالو په خوته په پټو کېبا خلکو پکوټو باندې خلکو نه یې کاټل کول او 500 روپے کلو 500 روپے کلو ها یو ټپټو کلو خې دي دا مثلا هر شي خرسيږي خو دا مرداره چېلې د خرسيګنو خلکو ورته وي مان نحب انه لنا بشین نخو خو منګه چې یقینن دا چېلې زمنګ د فار شي په یو شیز باندې او ما تس نسنع به او منس کو د دې چېلې سدا چې داخلو دیکه سفيده نشته نو څنګه چې پدې مرداره چلې چغغونه والدې فېده نشتا د دنیا ارسطولو هم سفيده ایجاد مانا ده ثم قال انبيي النبي عليه السلام تحبون انه لكم اياخووي تاسو چې بهشکا داد استازو ته دا پاره جنو قاضي وي ولله لو كان حينا كائبا اسم پالاک دا چلے ژوندې همو وې لودا ابن کا انه زکا اسکو دغه ګونه وړې او ګونه فساروي کی والکه دل دا فساروي کی سره عيب دې دا که ژوندې هم چا دا غستا سمزه بیا مردارو هم شو فكيف هو ميت نو سره کې واخلي چې مردارا فقال النبي عليه الصلاه والسلام فوالله الدنيا احون على الله من هاذا علیکم قسم بالله خامخ دنیا ډیر ما مولیدا ډیر سپکده الله د دې چلېنا پتا سو باندې یی د سنگ چدا چلېتا سو د مفت اغستلم انکاريه دا چلېتا سو مفتم نلې دارنګې د دا دنیا يردا دنیا پالا د دې چلېنا سپکدہ تا دے بلا قدری تا بے خدا د چل بلهسه معمولی قې د خلک بې سرمون او باې پهو په دوه بې خرڅکې سفی د خو دا د دینم الله ته دنیا ډې رپ کا پو مسلمون چېلی سره او تون په کې کا دفتې جانې په دواوطرفونو د بازار اول اسکو څغیر اوځون وړو ګنو والله کې پر دی دا کیره نا عیبو نا فکره باسی کن خلق وعن بی زر رضی اللہ تعالی عنہ قلاب زروی رضی اللہ تعالی عنہ کنتو همشی معن نبی صلی اللہ علیہ السلام زد لمد نبی علیہ السلام سرہ فی في بالمدینت پا حرر مقام کے پا مدینم و نورکے مدینم و نوری صلی اللہ علیہ السلام کی یوزید حررہ پائی کے زد نبی علیہ السلام سرہ روانوما فاستقبلنا احد نور احکار شو من ته احد غره دا ولی شو د یوزي مخابخه کنه مدينه کو غردي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا باذر او ابو ذرا قلت له ما ابو ذرا لبیک یا رسول الله حاضر الحكم کو استاپه مکہ الله پیغمبرا شکل به اوت आवाज کو صاحب دύτε چاوازو کې حضرت چاوازو کې کې جی جی دا چې پریرمه خپل کار وکړي چې دی وایي کوي او چې کټ کې پروت وي بيماري اې فلانیہ اې فلانیہ ځان غریب کې شمانه دیونه یې دا څه خوند خبر شه 90 فورن ځکټ نه دی جی وا جی بس سونو سونو له دوا کوي چې ګوله ما وا نه او زمان بچه ما تلیگو لاری زمان شاگل ما تلیگو لاری او گورا نبی علیہ السلام یا ابا زرن قل تو لبیکا یا رسول اللہ فقال نبی, نبی علیہ السلام آیا سرنی انہ اندی مثل احد ان رازا زہبا نبی علیہ السلام نخوش علی مال ردا چه بیشکشی مال را پشاند احد دی سر زر نامال نخوش علی چې د احد دو غرم نازمہ سر دو احدغر سو کیلومیتره شپ کیلومیتره فاصله کې کی دي چې د شپګو کیلومیترو په فاصله کې سونه ما سره نو ما تمزی علی تمزي علي ثلاثه ايامين چتي شپه ما باندې د دین دره رزي او زه دا تقسیمومه او عندي منه دینار او ما سره ده د غرد ده او حدم نو سره پدې کې یو دینار پاتږي انور سکما لورزو خلقو لور کوما الا عشین مگر یوشه ساتم د زاسر دهینا ار اورسیدو لدین جزاء خلاصو ما اغه رپې لرا د پاره د قرضې اسار کم اغه رپې د پاره د قرض یادا کولو یوشه د دین اسار کم چاغه یو رپې یو دینار د اغم اغه سه جزاء ما باندې قرضه دره اګه دا خود غرزه ما دا 파ړه د سونی شي نو دا ما ته خللېږي او زه درې ورځې از ما سره پاتې شې درل لکوما یعنی که کووره سونه ما سره ویل کپشاندو حد غرز دا ما ټول تقسیم کړې وې دا لا پلار کې ما بزان سره دوره پر خو دې وچ سور ما باندې قرضه ده خپل قرضه کې مې ور کړې وې نور مټول خرج کړې وې پلار کې په غریبانو کارخانه دی یو لَس ور کار و ور چہ لَس یی دغه کمی دی منګایي جاتا شوی دا اې کمیګایول ټماټو 2.5 كيلو وي وزال ټماټو مخ را کړه په ټماټو په ځای باندې پېلا ماستاله ټماټو په ځای د پوخا هلکټه چې په 2.5 كيلو ټماټره او په 2.5 چاغهولې ناخله چې یخنه به کیو باسه خبره ما ترکا او ټماټه ته پکې نه کړه وګه پکې واچو پیاس ر ټر او کابیره په ټماټر دا سره په ټټر باس کوې دا ز مونږ د ملک حالت دی م د ټروتهپوسس نه شته خلک کو ملشه د چلګو په شانو چېې کېږي دهغې تپ ټرو ته بوس کوې خل غځان دخواامخه یوبانه ګوري که نه دا داسې دا غید دنیا سره می د ختم شو حاضه توئ که د او د ما د پااره او هغه ټول وحل ګرځ پکلی متره د 100 ګرځي د 100 نیو ګرځي او تری ردی ما سره پاتشي د پته تری ردی کومه دا بالکل زه ختم کوم سره دور بازار لري زم ما چې سور زما باندې قرضه ده او په قرضه کې ورکم الا انا قولا مغروه مذهبي زده مبارک یو بندگان دا لا کې ها کذا وها کذا وها کذا ای عن يميني کی طرف ده او گست طرف دادی و انخلوی او رستو طرف دادی باکر تو دا لفه بندگانو که دا سی ویشم ویشم تقسیم کم خی طرفتا حاکزا گست طرفتا حاکزا شا طرفتا حاکزا زی ویشم خی طرف باندې پا گست طرف واناو باندی پا شا طرف باندې باندی بوشی مالدار ویشی سکار بکنیو زکات نور کوي نو خپل د اچوږي په نور کې روټې نور کې باندې کورونه سمسا دایمه تاسو ته رسول کوي نبی عليه السلام سمسا ر بیا لارې می انل اکثرینا بشک زیات هم الاقلون یومل قیامت یعنی ډیر متبر مالونو والا دنیا کې هغه ډیر کمی په ورځ قیامت کې په دې بارته ډېر مانونو دولتونو والا دنیا کې أغب کموي په یوه د قیامت کې کم به څنګه وي په ځبار سره الا من مگر أغسو قالا چاغو وی بالمال کمواله په مال, کم مال سره ها کذ او ها کذ او ها کذ نیمې دی وان شې ماري وامن خلبي یاني چې سو داسو داسو داسې خرچ کړي یاني په ختره په خرچ کړي په کسره په خرچ کړي په شاته طرفه خرچ کړي شار او, او کلا دالا دلزاد پار دالا پلا رکی خرچ که پاگه که خرچ که اغا با کم نی او چنی و ما هم او دا خلق با دیر لگوی دالا پلا رکی خرچ کونو والا با دیر کم خری کی دیر مالو نبور سرائی پیغمبر پاکوی دولتون نبور سرائی خدا با آخر که پید کم وی پید بار دا عجر و دا ثواب سرائی ابو زر بیا مات نبی علیہ السلامی مکانا کیا بوزر پخفل زیبان او درے لا تمر لا تبر حتا آتی گا ہمیشہ اسی گا پدا غزے تردی پر جزتا تراشمان چسو پر جزتا تنیم راغلے نتبتا زینن نزیب دیزی بولاری دو پیغمبر فرمان دے علی کا دیزے کے او درے گا جی ترالی بزلار مانو ما لما ہوتا گیلو کاتی میں دیز دیزار کا و ماتا ایری با زمان صبر تمام شنو ابو زرو گورا مقدر دیر مسالی را غیلی دی خود تا لینه دیر ما تا پیغمز دیر که او دریگا سم منطلق بیالال نبی علیہ السلام زمان روان شفیس وادل لیلی پاغ تورت تیارش پکی حتی توارا تردی چاگ پتش زمان تیاروان پتش زمان لیل فسمیت سو تن قدرت فا ابو زروی ما واؤ ری دا یو آواز چت آواز می واؤ ری وتخوفته انه ظيره شما اي يكون عهد شي شي او كسا عرزا شوړه دشي نبی عليه الصلاه والسلام ته سوچ فکر کې پرېوتما یا دواغه سم اسنه چوک نبی عليه السلام ته تکلیف نه یا چا تکلیف نه رسوله یو څنګه مي ووري دا خوفه ارادت مي وکړه ان ارتي حچه ورشب د غزې ته چذکم زین چغه ما ده او داغه دا حال معلوم کوم چې په پیغمبر سره چلو شو کوم قف ذکر تو قوله ز ما پیغمبر وین یاد شو چې ما ته پیغمبر ویلو لا تبرا حتا تیگا مزا لا تبرا مزا مخوږه گه چې صبر ز تاته تا راغلې نی ما تو اسه ده کزلار شماغزه ته پیغمبر دې ته راشه بیا بوجه بوذر شو پدہ قزما چې خیر ده کې چېږي کار څه دي باندې مزه ولاله <سؤال> سمنکلکو نو استاد هغه کچې سو کولای نو تکي موجود وي ښا هغه کدا نه زشه اخوتل لري وایلی اجي خپلګر ته مخه وې ته باندې نه نا بس هغه وې زباست دي تا حالت ده دا بس کړم یو ښا سمنکلکو دلې ښا طلب اب رہا حتا اعطيني زه هم شول عالم توردي په سلام راغې واپس وقالتم ما ولي لقد سمعت صوتا تخوفتم منه ما واورید یواز چې زه د هغه آواز وجنه چې اسنه پیغمبر چا نقصان رسوله غته او می شو احیات می شو نو ذکر ذکر می وکله هغه چې دا دا واقعا نبی علی السلام هل سمې ته او تا آواز واورید اچھا کیسه قلت ابوذر او نام ما واوردا او از چت واذ نبي عليه السلام راته و ذا جبريل دا جبريل چه ما ترغه او جبريل ما تو من ما من امته كلا يشكو بالله شيا اسو چه مرشو ستت امتنا او ني برخدار کله دال لا پس پتون کي دال لا سره يوشه لو تخلل جننه کوم خواجه دا چې شرک نه وکړې نو جنت ته وزي قلتو نو ما بوزر وي و ان زنا و ان سرقا اگر ک زنا کړې دي سړي اگر ک غلا کړې دي سړي ام جنت ته وزي د الله پیغمبر ابوذر ما ورته وي قال النبي عليه السلام و ان زنا و ان سرقا اگر ک زنا کری اگر ک غلا کړې خو یو زره توحید آواز پړکه من له صدق من قلبي زخهل الجنه متفق عليه وهذا لفظ یو معناها يوصي بزناکم اسم جنۃ موحد ایمان نا مقصد دا دی چې یو زلب جنت تزی ک الله تعالی چې معفیو که معفی بو کی کنا د زنا او دغلا مناسب سزا بوله د جهنم کوره کی او بیا به جنکې کمغه جنت تا موحد الله ها توحید والا چې ډیر ګنا او جهنم کې نساتې هو سموناصف سزا د ګناهورو بولور کی او بیا به الله روبا شي ته جهنم نه جنت خو توحید وکي ویخه وعنبي هررا انه مال او نو مال کې دا फायदा شو کدو هم لا غرما سره درځه ما تیرې زو دور شی په پردم چې سم زما باندې قرضه او خاتو. او دا ډیر زیات دنیا کې موثبر معلوموالا داوه کم په ورځه قیامت باندې وګورځي برخي زکه کمبې چې دې ځان له برخي کمی کړې دنیا کې کمې کلی دا وی چې په دې نه نو دا ادم صادق وها نبيه رجالله تعالى عنه والرسول الله صلى الله عليه وسلم قالاوه لو كان لی مثل احد زهبا کچرتوه ما ده پره پشاند احد غرص رزر لسرنی او خوشاله ما الله اللہ تمر علی صلاح صليال خامخا خوشاله ما لرا ده چند تیری گید پا ما او زما سرده نیت و الا شيء مگر یوشه چه زبا اسارو غیر یوشه ده پاره ده قرضے متفقون ز پدین خوشالیکم چه مازری مال دل نہ پدین خوشالیکم چه داغو حدودو قروب ناسره ما سره ای اگر تقسیموم پدری ورزو کی دو رشیدا غین ایصار کم د زازل چه ما با له سورہ قرضہ ده په قرضہ کې ورکه مرسه ختم شي او فلاصفه د کدیماسې ساب کې تا کې چې دوه خلک غړ خو مې در کړو د څونی دا په کم کم ځکه چې خرچ کړو ان اې د انفقتو کم ځکه کې دې خرچ کړو دنه بده کړو په لکونو کړو باندې واعنو نکا لذ حذت بور نقل او وی رسول الله صلی الله علیه وسلم انظروا ال ومن واسفل کم مالو ولا دی دې ما تمځه کې لکه سخت له خو مزيغه بال تکای کنه دا چې دا چا سره سورو دې مالولو دولت ته پوسو کیګرو نه دې ته یو یو پائے او زر نور نبی علی سلام او ګور یا چاتا چاګه کم وي ستا سونا لاندې وي ستا سونا په دغه ځګه اے په دنیا کې چستا سونا کم وي راغته ګورې ولا تنظرو الی من هو فوقکم ګور یا چاتا چې د پاس ستا سونی په مالداري کې بل راوړ د ګاډی زما اوګې وکړ د ګاړو کې چازو کې بره کا و ل بعدشا د ګړی مکې د اډ دی ک دنا نه پیغمړو هغې ته مګوره د ځان نقطته خلکو ته په دنیا چې وګوره چې شکر دی او ما چې بل می بوجي شکر دی شللیما چې په ګاډی کې بوجي شکر دی چې نه په بل حاللی ما بیاې سک یا لاډی ل سان شکر دی خوه دا خلکو خواړه سوال کې د در روټې د وښنه ملایويږي معنا الله ارسته دا کوي یا الله شکر دې د خدینداري کې د ځان نه اوچت ګوره ما الله ماسو وکړه ام بیاو صحابو لولو علما او سنت کالي مصايب تل او ماسو وکړه د دېن پرهاس کې ځان لوی خلقو ته ګوره د دین به او کو په دن کې زان نه خټه او کته شو خلاډر خیمه جوبات کې ناسم خلخ همونزوب نه کین نه هغه زيبه تبع کېږي او په نړۍ زان نه لوی خلکو ته ګورا په کې او په دنیا کې زان د کم خلکو ته ګورا نه تا چې ته تو ګورا غړې را نړۍ لور هغهسته یوه غوډه چې په کم دی کې به سوق ما ته وي چې دیالشته کنيسته او بازار کې وداځي یا الله شکر دې خپل ځمکه مې دی خپل نوکری مې خپل دکان مې دی خپل پټې مې دی شکر دې خدا په دې کې لګی ما په اوب زندګی ختیری کې خپل ګاره مې دی ګاره غرته ورکو جوړه ګیرا کڅ کم او به غام ما شکر دې خدا دې نخلاصې ما په شکر په هو اعظم او اوداټه لایق دی الله تزدرو نعمت الله علیکم چه دا دې لایق په دې چې تاسو با تزدرو سپکو نګړې تاسو نعمت الله پ تاسو سپک بنشي نعمت الله پ تاسو تزدري اعینکم چې دازي صورت وحود کی سپک لګي تاسو سترګو کې یا کوم متفق علیه وهذا لفظ للمسلم وفي رواه البخاري وفي رواه البخاري کراغلی اذا نظر حکم کده چغوری او کسا سو لا منا چاتف الزل علیه فی المال چاغه ورکل شی اغا ا په مال غوروالکل شی پاغه بانی په پا مال والخلق او په بدن کی په پیدا کی اغه پتا سو غره لو فلی ینزو ند غوری اغاتو وا اسفالو چاغه لاندبی منه ددنا تا تا او زانا نحکتہ کسته ګورا اولنی کستهمو ګورا او چت خلکو ته ګورا په دنیا کې اپ دین کې زانا ټول تا خلقو ته ګورا واه ګورا دي د شپې او دوړځې بادتون ماغو یو ګنټم تیر نکلا باندې نقل دی په هررانه نبی صلی الله علیه وسلم خلا اوه اوس دی حدیث کوي تاوانی څوک دی تا عبد الدينار والدرهم والقدیفة والخميسة تاواني ده بنده د دینار بنده د درهم بنده د سادر والخميسة او بنده د شرعي د شال تاواني ده يهلاق ديشي الوعتيه رجياك ورقشي د تده ينه نخشحاليگي قداش يزو سرينه نخشحاليگي ایلیم یعوطه علم یا یرزا اقوان نکریشه اتنو خفا کیهی ویوال مخاری. ایلی دنیا با فیضا بانی خوشانه ایلیم دنو تا ملاو نشوی نو پروائنیش.